Jo juakile ile ile meilleur joueur en tête de du Ustud buruz buruskako jokalario yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. berenadugura momentu honetan. Capelketa hauen hitztan irabasi du. Et beti interesgera heredu kasuren ohkoa joztatzea. Beti plaza zargaan Basquenaldiana irabasi ut, oina parsi au siret dutan la gustia. Eginagut partiaren jarvasteko eta partidaz zgustatzeko. Pour pour essayer de gagner